עזרא, פרק ו' ויתן דריבש המלך צו, ויבקשו בבית הספרים, אשר הגנזים מונחים שם בבבל, וימצא באחמטה, בבירה אשר במדינת מדי, מגילה אחת, וכן היה כתוב בתוכה. הזיכרון בשנת אחת לחורש, המלך כורש, המלך נתן צו, בית האלוהים וירושלים. הבית ייבנה במקום שזובחים זבחים, ויסודותיו יווסדו. גובהו שישים אמה, רוחבו שישים אמה. שלוש שורות של אבני גלל, ושורה אחת עץ. וההוצאה תינתן מבית המלך. ואף כלי הזהב והכסף לבית האלוהים, אשר נבוכדנצר הוציא מן ההיכל אשר בירושלים, והוביל לבבל, ישיבו. וילך אל ההיכל אשר בירושלים למקומו, ותניח בבית האלוהים. עתה תתנאי, מושל עבר הנהר, שטר בוזני, ועמיתיהם האפרסחים, אשר בעבר הנהר, התרחקו משם. הניחו למלאכת בית אלוהים זה, מושל היהודים וזקני היהודים, יבנו בית אלוהים זה על מקומו. וממני ניתן צו, למה שתעשו עם זקני היהודים האלה, לבנות בית אלוהים זה, ומנכסי המלך, מן המס של עבר הנהר. במהרה תינתן ההוצאה לאנשים האלה, אשר לא יתבטלו. ומה שצריכים, בני בקר ואילים וכבשים, לעלות לאלוהי השמים, חיטים, מלח, יין ושמן, כי דבר הכהנים אשר בירושלים, יינתן להם דבר יום ביומו. בלא שגגה, למען אשר יהיו מקריבים נכוחים לאלוהי השמיים, ויהיו מתפללים על חיי המלך ובניו. וממני ניתן צו, כי כל אדם אשר ישנה דבר זה, ייסח עץ מביתו, וזקוף ייטלה עליו, וביתו יעשה אשפה על זה. והאלוהים אשר שיכן שמו שם, ימגר כל מלך ועם. אשר ישלח ידו לשנות, להשחית בית אלוהים זה אשר בירושלים. אני דרייבש נתתי צו, במהרה יעשה. אז תתנאי מושל עבר הנהר, שטר בוזני ועמיתיהם, כאשר שלח דרייבש המלך, כן עשו במהרה. וזקני היהודים היו בונים ומצליחים בנבועת חגי הנביא, וזכריה בן עדו ובניו. וישלימו מנצב אלוהי ישראל, ומנצב כורש ודריבש וארתחשסתא, מלך פרס. ויושלם הבית הזה עד יום שלישי לחודש אדר, שהיא שנת שש למלכות דריבש המלך. ויעשו בני ישראל, הכהנים והלוויים, ושאר בני הגולה, חנוכת בית אלוהים זה, בשמחה. ויקריבו לחנוכת בית אלוהים זה מאה שברים, מאתיים אלים, ארבע מאות כבשים וצפירי עזים, לחפר על כל ישראל, שנים עשר למספר שבטי ישראל. ויקימו הכהנים במחלקותיהם, והלוויים במחלקותיהם, על עבודת האלוהים אשר בירושלים, ככתוב בספר משה. ויעשו בני הגולה את הפסח, בארבעה עשר לחודש הראשון. כי יטהרו הכהנים והלוויים כאחד, כולם תהורים, וישחתו הפסח לכל בני הגולה, ולאחיהם הכהנים ולהם. ויאכלו בני ישראל השבים מהגולה, וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ עליהם, לדרוש לאדוני אלוהי ישראל. ויעשו חג מצות שבעת ימים בשמחה, כי שמחם אדוני, והסב לב מלך אשור עליהם, לחזק ידיהם במלאכת בית האלוהים, אלוהי ישראל.